а з іншого зле, бо якщо Відун не визнає в ньому посла, сидіти ранові на палі і думати про примхи долі, доки не сконає, звичайно. Вождь Ілам середнього віку чоловік, схоже, сильний і відважний, проте, мабуть, мудрістю не обтяжений. Після церемонного привітання і вручення подарунка горщика з новим, щойно розробленим гончарями людей бика візерунком, у трьох барвах, Ран мусив розповідати про мету свого посольства. «Війна, братове, – випалив Ран те, чого перед тим і не думав казати». Напередодні він склав собі доладну брехню про обмін дівчатами для шлюбу. І він оце, як чоловік ще не жонатий, найкраще підходить для такого посольства. Але війна? Ти що, нахмурився вождь Ілам, прийшов оголосити нам війну? Тоді я мушу розбити горщик. А Він націлився посухом на блискучий жовто-біло-коричневий горщик з небаченням ще в цих краях візерунком. «Ні!» – зупинив його ран. «Я прийшов, щоб укласти угоду. Не бийте горщика!» Коли горщика було врятовано, слово взяв Відун Сак. «Коли оголошується війна, Посол не приносить цілого горщика, до того ж такого гарного, а приносить черепки з розбитого горщика, що вживався для справляння природних потреб. Тож це не вісник війни. А з чим ти прийшов? А я що кажу, осмілів Ран? Я прийшов, щоб укласти з вами військову угоду для війни зі степовиками. Степовиками? Це якими? Розмову взяв у свої руки Відун Сак. Людьми вепра, сказав Ран. Але ж у нас із ними мир, а у нас війна. Ти вже воюйте собі на здоров'я, невдоволено промовив вождь. А ми тут до чого? «Ми просимо вас про допомогу», – Палко заговорив Ран. Степовики підло напали на наше городище, злочинно перервавши мирну працю людей БК. Вони повбивали майже всіх чоловіків, що працювали в полі, поґвалтували жінок і дівчат, узяли в полон дітей, а коли наші зі зброєю виступили проти них – Ті, скориставшись нашою непідготовленістю до війни, витіснили нас із городища, а потім спалили його вщент. Я, брати мої любі, ще дотепер чую носом запах попелища рідної хати. А перед очима стоїть пожежа до неба і розквітла передчасно від тепла палаючих хат вишня. Усі радні, крім Відуна, не могли стримати сліз. «Наші відступили на північ збирати сили для відплатних дій, а мене оце відправили до вас просити військової допомоги», – закінчив Ран. Вождь уже набрав повні легені повітря, щоб дати згоду, але його жестом зупинив лис-відун. «Нам дуже шкода вас, людей-бика, але це не наша війна». У нас не так багато людей до зброї, щоб посилати їх воювати за чужі справи. Але ж ми не хочемо так, хитро промовив Ран. Ми готові вашу військову допомогу щедро оплатити. Усі радні, включно з відуном і вождем, виявили найпильнішу увагу. За участь у поході проти степовиків на нашому боці, кожен воїн отримає ось такий о, мідний кінжал. Ран помітив, що у Козіїв нема мідної зброї, і збагнув, на що треба тиснути. Також зброю отримують вождь, відун і всі ліпші люди громади, додав він, помітивши заздрісний погляд вождя Ілама. Крім того, несло далі рана, громада людей кози отримає 100 ось таких горщиків. Після того, як ми відбудуємо своє городище, ви отримаєте 10 великих зерновиків пшениці з нового урожаю. А коли ми розіб'ємо степовиків, поділимося з вами здобичу, дамо вам коней. Коней? здивувався відун. Навіщо нам коні? Ми не їмо конини!» На конях можна їздити і воювати, як це роблять степовики, пояснив ран. Ніхто не забороняє цього навчитися хіба ми гірші за степовиків? Вождь Ілам і кілька чоловіків схвально закивали головами. І нарешті вів далі ран, після перемоги. Два десятки хлопців із вашої громади зможуть вибрати собі дівчат для одруження з нашого городища. А дівчат, кращих за наших, якщо шукати від гір до великої ріки, нема. Це ви самі знаєте. У вождята та радних безнадійно заблищали очі. Проте Відун не вгавав. «А скажи, бо нам, чоловіче БК, чому така багата і сильна громада, як ваша, послала до нас не зрілого чоловіка, а тебе? Хоч розумного і відважного, але ще досить молодого, майже хлопця». Для рана настала вирішальна мить. Прибравши відповідного вигляду, він урочисто прорік. Я – син вождя громади пса, що летить над полем, людей бика, достойного і високошанованого рум-і, старший. Радні поштиво замовкли. А це – знак мого становища. Ран показав на своє коштовне намисто, подібного до якого, як він помітив, серед козіїв не мав ніхто навіть вождь. Для них не дивиною були черепахові панцири, вони майже всі їх носили, але мідних прикрас і сердоліку вони, може, навіть і не бачили. Рана визнали.